И накрая ще завърша с чудния Чан. Чан означава китайският дзен. Чан говори много за дао. И за дао, и за будизма. Например, когато оскърбяват даоса, Мадреца, той пие амброзия. Когато го оскърбяват, той пие нектар. Защо? Защото той живее в дао. той живее в непостижимото, той живее в пустота. Как можеш да убиеш пустотата? Как ще обииш пустотата? Учителя го казва същото по друг начин. Ако обидиш обикновения човек егото, ами как няма аз се засегне, той е локва. Да хвърлиш камъка в локвата, веднага локвата се вълнува. Но ако хвърлиш камъка в божествения човек, божественият човек е море. Камъка потъва, обидата изчезва моментално. Значи обикновеният човек, божествената природа е един океан, нали? докато обикновеното его е локва. Според мен няма нужда да го обиждаш, то само се обижда, то само е обидено от живота. Дори когато му върви в живота, то пак просто е его. Егото си е его. Така. В Даоса няма знания. И за това няма противоречия. В Дао се има само пустота. Т.е. пълнота. Има само пълнота. <към> дао, се, дао се живее насаме с тихата си радост. Защото пустотата е радостна. Чан казва Дао се има само едно Единствено богатство – ДАО. И затова смъртта и живота не го засягат. Когато живееш в ДАО, когато живееш в Бога, нито смъртта засяга, нито живота. Ти си отвъд. Такъв е и Настрадин Ходжа. След време ще говорим и за него. Сещам се за една случка, преди да продължа. Настрадин Ходжа казват, че има е имал много грозна дъщеря. Същевременно Настрадин Ходжа имал голям враг, в който много мразил Настрадин Ходжа. Настрадин Ходжа решил да му отмъсти. Оженил дъщеря си за този враг. Хората казват, не търли срам, какво правиш? Как си оженил дъщеря си за този враг? Аз, аз не я е ожених, аз му отмъстих. Нали? Много тънък подтекст. текст. Отмъсти на врага си, дай му душа. Обаче той не е казано, нали? Няма значение. Настрадин Ходжа има около 2000 такива случаи. Постепенно ще ви. Ако изнасям лекции само за настрадин Ходжа, ще ми харесват лекциите винаги. Обаче ще говорим за Юда. Тези, които нали, не ги харесват, няма значение, те нямат мнение. Нали, за мен те са... Просто ще ги благословим. Нали? Но ще говорим и за други неща. Така, да се върна. Кой който практикува дао, т.е. истинност, пустотност, той придобива несътвореното си състояние. Т.е. истината подарява това състояние на човека. Това състояние се нарича дао. В пустотата няма придобивки, няма загуби, в пустотата има само дао. Чан казва Преследващият Елена не вижда планината. Ето как трябва да преследваме Бога. Значи, ако ти виждаш света, ако виждаш неговите реакции, неговите политики, неговите земетресения, нищо не виждаш. Просто, ако преследваш Бога, ако преследваш Елена, Планината я няма. <clears throat> Защо? Защо? Защото целта е много висока. При тази така висока цел не можеш да виждаш нещо друго, освен Бога. Бушиващия вятър, който събаря дърветата, в своята основа е спокоен. Наистина е така. В своята основа бушиващия вятър е спокоен. Бъди готов, казва Чан, китайският дзен. Бъди готов <към> да не намериш онова, което търсиш. Много красиво. Да не намериш онова, който е подготвен така, той пък ще намери това, което търси, но както и да е. Значи да не намериш това, което търсиш. Кой ще каже за вятъра, че не духа в правилната посока? Това е също Чан. Кой ще каже за вятъра, че не духа, никой не, по каквото и да каже човек, вятъра си духа правилно. Бурният поток не тече, забележете. И преди ви казах, мостът се движи, а не реката. Сега друго подобно. Бурният наистина не тече, не искам да го коментирам. Бурният поток не тече. Мъдрият не се отличава от обикновените хора и затова другите не могат да го уловят. Той винаги се изплъзва. Който слуша гърма, няма да чуе тишината. Значи или слушаш едното, или слушаш и виждаш другото. Няма лошо. Има онова, което не ти харесва. Няма лоши неща, няма нещо лошо, но има онова, което не ти харесва, но това е твой е проблем. Конфуций попитал Лаодза: Когато си обесърчен, когато си обесърчен, отчаян, какво правиш? Лаодза отговаря: Много просто: Когато съм обесърчен, аз съм изпълнен, със дао. Какво означава това? Конфуция продължава. Лаотза казва, много просто, <къх> обесърчение няма. Той не може да разбере. Това е. Конфуция е мъдрец, но четвърто тяло. Извисено до някъде, но ограничен. Когато и тебе те няма, значи обесърчение няма, когато и тебе те няма. Но понеже Конфуция го има, да, го няма още. Значи той ще се обесърчава. Но после му казва, но ти, Кун, все още съществуваш. Ти си проблем за себе си. Конфуций пак не разбира. Пак го пита. Конфуций го пита. Твоите мисли ме объркват. Лаотза му отговаря. Аз нямам мисли. Аз нося само пустота. Само тишина. Само дао. Забележете колко е интелигентен мъдрец, защото някой път може да посветим. Казала някои неща, които са чиста мъдрост. И пак е извън пътя, извън дал. Даже на такъв човек, който е вкоренен в ума, понеже по някакъв начин той обича света и владетелите, и да се покоряваме на родителите, не пита дали ако родителите са безумни, трябва да се покоряваме. Просто покорявай се. Така. Конфуций пак пита как да, разбирам, как да разберем това? Чудният старец му отговаря. Това не е за разбиране. И млъкнал. Минало малко време, Конфуций пак пита. Имам още два въпроса. Конфуций пита. Какво е пустота? Глава за отговаря. Неповторима неяснота. Конфуций пак пита, какво е неяснота? <къх> Лаотза му отговаря, неизразима яснота. <къх> <къх> И после е <къх> И аз млъквам, това беше за нея с лекцията, друг ще продължим на 7 август.